Passem al següent punt d'hora del dia que en tot cas proposaria el plenari deixar-lo sobre la taula que és l'aprovació inicial de projecte per la construcció d'un centre residencial i centre de dia per la gent gran a Sallent En tot cas proposaria el ple votar deixar aquest punt sobre la taula per poder-lo tractar en el proper ple Una intervenció? Sí, sí? Bueno, No sé, seré prudent a l'hora d'intervenir perquè a vegades sembla que que hem de ser prudents prudència també per part del senyor alcalde, perquè aquest punt ens ha sorprès a mi a, a, a, com a regidor m'ha sorprès que digui de deixar-ho sobre la taula perquè en la comissió informativa nosaltres ja vam dir que aquest tema era un tema, un gran tema de poble i que calia parlar més del tema de la residència, de la nova residència calia par parlar més perquè ens va venir una mica de sorpresa que tan ràpid portem a l'aprovació inicial del projecte de l'avantprojecte de la residència al ple bueno, eh, difer els diferents grups d'iniciativa esquerra, PSC la CUP vam parlar que aquest era un tema que afectava que no era un... Aviam, que el tema de la nova sí. residència la construcció d'una nova residència no és un tema d'un partit no és un tema de l'equip de govern és un tema de poble és un tema semblant al barri l'estació com podria ser un tema d'una sala polivalent i la residència pues, nosaltres del nostre punt de vista entenem que és un tema de poble Per què? perquè tots ho dir això quan ens vam presentar als nostres programes perquè la gent ho necessita perquè creiem que és un tema que cal consens o mínim acords possibles Recordo que la comissió informativa la CUP va ser més, bueno, ja, a part de que tots vam manifestar aquesta, aquesta preocupació, la CUP va ser més contundent. va dir que si, bueno, que no si no hi havia un acord de mínims, pues que votarien en contra del bon projecte. Lo qual, clar, va ser més contundent perquè arriba un extrem doncs, que l'equip de govern, pues això que diem, que ha d'escoltar una mica les opinions. Ara, com que es portava a provar i ara es porta que es quedi sobre la taula la veritat ens ha sorprès jo crec que ha sigut encertada la posició de l'equip de govern perquè, perquè, bueno, perquè hem parlat moltes coses d'aquest tema, hem de parlar de moltes coses coses que no s'han parlat com, és, com, és, com funciona la residència a nosaltres ens preocupa l'àrea, la mobilitat es preocupa el preu com es finançarà i es preocupa moltes coses jo no em voldria allargar perquè si el discutim en... ens preocupa doncs, que això s'ha de crear que hi ha una comissió de seguiment de la residència que és de la residència que tenim però que millor també s'ha de fer una comissió de seguiment de tot aquest procés que tothom pot aportar idees i que això també em sembla que és una mica un tema de govern, de govern de la Generalitat no sé, a part de que sí és veritat que l'equip de govern ha fet, ha fet unes tornades informatives o de participació que, que ha llançat l'esperança de que això és possible i creiem que és possible però s'ha de parlar moltes coses bé, jo no em voldria estendre més en tot cas, dono la paraula no, en tot cas és que la, que la proposta de... és de deixar aquest punt sobre la taula i la proposta és votar això si ho deixem sobre la taula o entrem a debatre aquest punt vull dir que en tot cas... La... El, el, el, el, no, no, no, en tot cas s de a insistir, la proposta és deixar aquest punt sobre la taula i el que toca és votar si el deixem sobre la taula o no i si no el deixem sobre la taula en tot cas debatre i dir lo que s'hagi de dir si la... correcte molt bé no, no, nosaltres volem debatre a veure, no diem si estem a favor en contra de deixar-lo sobre la taula però pensem que hem de fer una ronda de tots els grups municipals explicant cadascú el seu punt de vista pues Molt bé, fem una ronda tots els... uh, Senyora Anna Gabriel uh... Sí, aviam, intentaré ara sí ser màxim de pedagògica possible perquè ens entenguem el que hi ha en aquests moments a sobre de la taula que no és poca cosa projecte de la nova residència projecte estrella de qualsevol govern que hi hagués hagut a l'Ajuntament projecte estrella de Convergència i Unió en aquests moments que és qui governa Fa temps que parlem de la nova residència. Nosaltres hem fet una mica de recull de les reunions que hem anat fent perquè a vegades si no tens un guió doncs et pots confondre amb les xifres i tenim que la primera vegada que ens vam asseure a tots els grups polítics a parlar de la residència va ser el febrer d'aquest any, concretament el dia 2. Des del dia 2 de febrer, s'han succeït algunes sessions públiques obertes a la ciutadania aquest any no, l'any passat eh? però vaja, com que és molt recent el 2010 2 de febrer del 2009 diferents sessions públiques, juntes de port en veus comissions informatives on hem anat a parlar d'aquesta residència hi ha hagut diferents aportacions, alguns grups han aportat més, d'altres han aportat menys, reunions diguéssin més profitoses, d'altres no tant en qualsevol cas jo destacaria des del punt de vista de la CUP la reunió que vam mantenir el 23 de setembre que va ser un vint tres de desembre perdó, de desembre que va ser una reunió que nosaltres vam demanar explícitament a l'alcalde perquè teníem ganes d'abordar el tema de la residència perquè en teníem que no corresponia a que fos ha concebut com un tema que era només d'equip de govern. La residència, si aconseguim fer-la, serà una obra que hipotecarà més d'una legislatura i que és una obra que quedarà per sempre i, per tant, doncs entenem que se n'ha de sentir corresponsable el màxim de grups presents en el plenari. En aquesta reunió del 23 de desembre nosaltres vam fer una proposta, que era... No presentem públicament l'avantprojecte, tot i que l'hem penjat per cartelleres i l'hem repartit per cases, però en qualsevol cas siguem curosos i no aprovem res abans que no haguem parlat de com es gestiona aquesta residència perquè a la CUP ens preocupa especialment que la gestió de la residència passi a ser exclusivament privada, que és la idea que té Convergència. Com que és una obra molt costosa, molt faraònica i que l'Ajuntament no té els recursos doncs, per entomar-la en la seva magnitud, i és probable que les subvencions de les diferents administracions, tant de l'Estat com de la Generalitat, no siguin tan quantioses com potser haguessin sigut en altres èpoques en què hi havia més diners eh, doncs ens sembla que tot està preparat per dir, no hi ha diners, no hi ha finançament local, no hi ha finançament de la Generalitat i per tant que vingui un privat, que faci les obres que gestioni la residència i la gestió del personal que sigui com és típic en aquests sectors, precària, amb molta rotació i amb, i amb, i amb nula cura cap als drets dels treballadors Vam demanar, per tant, que abans de portar aprovació res que tingués a veure amb la residència féssim l'esforç de seure'ns i pactar els mínims possible d'entre tots els grups possibles i si no era possible pactar, com a mínim parlar-ne. La nostra sorpresa és que des de la data de 23 de desembre no ens diuen res més, ni cap cop de telèfon, ni cap correu electrònic, ni cap cantonada, res de res. Ens trobem que això està inclòs a l'ordre del dia d'aquest plenari. Per tant, vam manifestar, tal com ho dic jo avui aquí, doncs, home, la nostra decepció, el senyor alcalde no era, la informativa, però sí que li vaig manifestar al senyor Soldoni la decepció de que no haguessin escoltat la petició de la CUP. Tenim un informe de la participació ciutadana que hi ha hagut en aquest projecte en què s'han estimat propostes d'alguns ciutadans, com per exemple que s'inclogui una oratòria dintre de la residència. És dir, un ciutadà, pel que es veu, té més pes que el que proposa un grup polític. D'acord, només tenim un regidor, però no sé doncs ens ha votat una gent i en principi representem més enllà que la meva pròpia persona. Per tant, ens va saber molt greu. De que no fossin capaços de dir d'acord, ens asseurem amb tots els grups polítics i pactarem o intentarem pactar com a mínim uns mínims que tinguin a veure amb la gestió. Se'ns va dir que ara això no tocava, que ja en parlaríem després. Insistíem nosaltres dient, però per què hi ha tanta pressa en presentar aquest avantproject al plenari del mes de gener i el senyor Saldon insistia que sí, doncs que tocava presentar-lo ara i que no valoraven que calgués seure per parlar de gestió, que ja en parlaríem després ras i curt, que el que havia demanat la CUP que tant, com dicir, que tant ens diera, h? Mm? Clar, nosaltres com a CUP molt decebuts doncs vam parlar amb iniciativa vam parlar amb el PSC i els hi vam dir home, amb Esquerra la veritat és que no vam parlar directament d'aquesta qüestió i vam dir doncs creiem que per lleialtat política iniciativa sabíem que respondria millor però vam insistir amb el PSC i ho dic obertament perquè se sàpiga que per lleialtat política cap a la CUP, cap a un grup municipal que havia demanat parlar simplement parlar, home que això intentés no tirar endavant sorpresa això no tira endavant no em penjaré el mèrit que gràcies a la CUP potser aconseguirem que la gestió de la residència estigui en mans d'una doncs, no sé, cooperativa o que la gestió de la residència prioritzi els llocs de treball per, no? per les persones de Sallent no ens penjarem cap medalla encara però expliqueu per què ho deixem sobre de la taula expliquem que no us ha sortit bé l'estratègia d'anar a la vostra i de prescindir del que diu la CUP perquè no expliqueu avui que la pressa que hi havia el dilluns ha desaparegut perquè no expliqueu què us ha fet veure que potser el projecte de la residència no podeu tirar endavant unilateralment com si Sallent fos vostre, l'Ajuntament fos vostre i els pressupostos d'ara d'aquí 6 i 8 anys també fossin vostres i em sembla que ens mereixem una explicació i quan cal reconèixer que com que esteu governant en minoria doncs no podeu fer d'altre la minoria per guanyar les votacions estava bé explicar-ho, jo penso i potser també una explicació per part del PSC de que potser ha vist que per una vegada amb una qüestió important no donarà el suport afirmatiu a això és una molt bona notícia perquè fins ara els grups de l'oposició sabíem que veníem al plenari i amb aquest acord tacit o explícit o implícit o no sé, del PSC teníem poc a fer per primera vegada el tema estrella de la legislatura de convergència queda sobre de la taula i penso que és una bona notícia no perquè quedi sobre de la taula, alerta, eh? sinó perquè hem de parlar perquè no és un projecte de convergència això és un projecte de cellent i per cellent i per tots els cellentins i això d'atribuir-se a ells de que les coses es fan perquè són molt bons i que si fóssim els altres no es farien, potser és qüestió de que es comenci a acabar. Recegueu perquè això queda sobre de la taula, reconegueu que no heu fet bé quan heu prescindit de les aportacions de la CUP i reconegueu també que el primer projecte és diferent que el segon i que el segon és molt millor perquè recull part de les aportacions que va fer la CUP en la primera reunió que vam fer que ja vam dir que l'edifici no era sostenible i que estèticament era molt bonic però que presentava moltes mancances a nivell de sostenibilitat i que seria molt car el seu manteniment expliqueu també que el primer projecte presentat el dia 2 de febrer el segon projecte que se'ns presenta el 23 de desembre hi ha més d'un milió i mig d'euros de, de rebaixa i ja el vam dir, nosaltres que era molt car el projecte vosaltres també ens diu que no expliqueu també que l'arquitecte va acceptar que aquest projecte que avui tenim projecte tenim sobre la taula és molt millor que el primer perquè el primer ens el vau vendre com l'únic possible ara resulta que no que a més de ser un mili i mig d'euros més barat o més és millor acceptat pel propi arquitecte és molt millor aquesta segona versió doncs potser anem de fer una tercera perquè potser encara rebaixarem un milió més d'euros i potser encara serà molt millor en una data, que esteu governant en minoria, i quan convengui reconèixer doncs, que hi ha coses que es milloren gràcies a les aportacions de la CUP doncs, no està malament que sigui així evidentment estem d'acord que es quedi sobre de la taula perquè ja veiem que l'escenari seria Convergència i PSC voten a favor de la nova residència i la CUP no sé què hi haguessin fet els altres com que estan en contra de tot voten en contra perquè no volen residència on que deuen ser joves no els importa què passa amb la gent gran doncs no, ens alegrem que això quedi sobre de la taula i que puguem portar una aprovació per unanimitat, tant de bo que fos per unanimitat imitat sobre l'avant projecte de la residència i entenc que calia donar aquestes explicacions i no passar de portetes per, per sobre Una intervenció per part del grup socialista Senyor Manovins bueno, Bona nit dir, Una mica el tema cronològic que ja ha explicat la companya de la CUP és aquest que després de quasi bé un any, doncs el 23 de desembre se'ns presenta un nou projecte un nou projecte que com, com repeteix el que ha dit doncs <coughs> és millor, per el mateix arquitecte és més barat, amb 2,4 milions no amb un i mig, sinó 2,4 i a més a més al rat i per tota la feinada doncs és francament doncs una residència que comença a ser assequible eh? 8 milions d'euros són molts milions d'euros però no són 10 milions i mig 10 milions i mig d'euros jo crec que és una residència eh, virtual no? virtual per la dificultat d'aconseguir el finançament i els diners quan el 23 de desembre es presenta aquesta nova residència que baixant 2 milions i mig d'euros simplement hi ha 10 llits menys, o sigui passem de 106 llits a 96 llits, i hi han els mateixos llits pels pel centre, pels, pels com es diu? els allotjaments totalats o sigui hi han quatre allotjaments menys però hi ha els mateixos llits, 24 llits llavors això comença a ser ja una residència que jo crec que pot ser assequible a nivell de financer, a nivell financer i econòmic llavors és veritat que nosaltres mateixos el mateix grup socialista no tenim temps ni de presentar-ho al nostre grup perquè estem parlant del 23 de desembre al dia 9 de gener eh, no sé quantes festes hi ja anem aquests dies però com a mínim n'hi set Doncs és impossible no? ni podem pensar què és el que tenim que fer perquè és una qüestió que com ha dit la senyora Graviel i ha sigut el senyor Hinojosa és una situació de poble és una cosa de poble que com més grups que crec que hauríem de ser tots hauríem de votar-lo a favor i tirar endavant una residència com Déu mana i com es mereix el poble de Sallet llavors jo crec que la plaça o el deixar lo sobre la taula ens permetrà tornar a reunir més d'un cop, un i dos cops i parlar-ne i tenir les diferències que, teni que tinguem que tenir però parlades, consenslades el màxim possible per poder tirar endavant un projecte que també necessita el màxim consens possible el màxim consens possible davant de les institucions i davant de tothom no? llavors una mica deixar lo sobre la taula mi Crec que és el millor que es pot fer avui i el millor que podem fer per la residència i el millor que podem fer pel poble de Sallet no? el tema de la gestió, suposo que en hem de parlar i en parlarem molt és, diguéssim el tema més important no, primer és el tema de la construcció perquè no sé si ho podem construir no perquè també depèn, suposo que ja ho explicarà l'equip de govern de què és el que aconseguim per aquí i per allà el sistema financer i tot aquest tema no? si el Departament d'Aixió Social ens dona diners si el Ministeri de la Vivienda però això ja correspondrà doncs, a l'equip de govern explicar-nos aviam què s'ha fet i què ens ha aconseguit no? el tema de la gestió és que n'hi ha moltes de gestions pel que veig, jo em vaig informar i no tenim temps perquè la precipitació de portar-lo al ple eh, no et dona temps de pensar i de mirar què tens que mirar, no? i de rumiar-ho, i analitzar-ho i estudiar-ho, és veritat que un avantprojecte no vol dir que hi ha ja una gestió però sí que és important saber cap on anem i què és el que tenem que dir la nostra gent, no? el poble de Sallent la nostra gent en aquest cas del grup del PSC la agrupació de Sallent i la incorporació de qualsevol de les iniciatives que és cert que la CUP n'aporta no i no porta moltes i jo crec que encara que voti en contra molts cops s'han acceptat moltes de les seves iniciatives i de les seves coses igual que els altres partits per mi és una bona notícia que es doni aquí que es deixi sobre la taula Parla d'Esquerra Republicana Sí, me no passo la paraula a la senyora Sala Senyora Sala Hola, bona nit a veure, el tema de la residència, la nostra sorpresa va ser quan les notes informatives que hi va haver, doncs, hi sortia aquest, el, el tema de la residència, no? L'aprovació la, la, d'aquest avantprojecte, no? Aleshores sí que va ser una sorpresa perquè, a veure, com ja una miqueta han dit els companys dels diferents partits polítics, doncs bé, és un, és un projecte prou important per ser llen, doncs perquè tots els grups polítics, d'una manera o altra, hi fem la nostra aportació, no?, des de diferents vessants que, que hi pot haver en aquest avantprojecte no es tracta només de l'avantprojecte d'aquell dibuix que hem vist que hem vist doncs, durant totes les jornades que hi va haver de participació ciutadana amb uns dibuixos que després s'han anat variant doncs, amb aportacions de diferents grups com també d'aportacions que han fet doncs, la, la gent del poble que no és un dibuix sinó que aquí doncs hi ha d'haver tot, tot un altre temes com han sortit indicats com és el tema per exemple doncs, de la gestió, com és el tema de finançament molt important, al nostre municipi doncs, comptem doncs, que amb un finançament de moment que és de 8 milions d'euros, doncs, eh, hipoteca s'allent no? aleshores a ver, no podem fer un vam projecte així com així, encara que només sigui a vam com ens van dir les, les, les informatives de que això era una vam i que per tant es podia modificar i modificar, doncs creiem que haver una vam projecte quan es presenta, el, el que s'ha de mirar és de modificar al mínim possible, no? Perquè el que no podem fer és ara ja en projecte modifiquem, modifiquem fins al projecte final. A veure, creiem que hem de ser prou responsables perquè quan es porta un tema d'aquests ha de ser ja concretat i precís en molts aspectes, no? tant en l'aspecte doncs, de la seva construcció, eh, de, com, de quants allotjaments tindrà, de quants el, el, el centre de dia, com a centre de dia,s quantes residències i una miqueta doncs, concretat tot això i l'aspecte també daquest d'aquest finançament no? és un preu molt important ja s'ha baixat, s'ha reduït els costos però creiem que també cal abaratir el mes no? a veure com es podria abaratir a veure, abaratir? A veure se n'ha de parlar però a veure, una, un lloc el que costa, per exemple la ubicació, el, on està ubicat on es, on es pretén ubicar que és a la fàbrica vella a veure, tenim en compte que la fàbrica vella és una zona inundable si és una zona inundable, què vol dir? Doncs crear uns costos suplementaris molt més cars que en, altres, que en altra possible ubicació, per què? Doncs perquè s'hauran de fer uns fonaments tal com diuen aquí en l'estudi que hi ha a la memòria descriptiva de la fonamentació diu, a més possible de totes maneres és que s'hagi de fonamentar a llosa degut a que el nivell freàtic és bastant alt i s'haurà d'allar bé al soterrani i que això els càlculs que hi haurà justificatius es, des, de, es determinarà posteriorment el projecte executiu, és a dir que aquí en aquest avantprojecte ja s'està parlant de la fonamentació i que més endavant ja es determinarà aquest cos no? aleshores, a veure tenint en compte que això puja uns 8 milions d'euros, com són aquests fonaments, anem a pensar a veure doncs quin serà el cost d'aquest, no? aleshores un tema a parlar és l'ubicació ja que és una cosa important no és una cosa que mira, la fem avui per demà i que si dura duros 3 anys sinó que és a llargs anys que, teni, que tindríem la residència en allà per tant pensem bé si el lloc d'aquest lloc d'ubicació és el correcte o no és el correcte correcte també o no correcte també depèn si és millor o no millor perquè tenint en compte que en aquell emplaçament hi ha, també hi ha previst el que és a Cal Calcarreres, és a dir, a Calcarreres hi ha un projecte de fer-hi una sala polipenent que serveixi doncs, com, a, com a cultura, que serveixi com a sala per fer-hi concerts, com a fer-hi valls, aleshores què vol dir? Són dos espais, eh? seran dos edificis molt a prop un de l'altre i que per tant ja sabem el que passa doncs, quan es fan concerts o quan fan en valls a l'exterior, vulguis o no o l'edifici estigui molt insonoritzat sabem, sabem eh, que a l'exterior hi ha soroll hi ha soroll de la gent que parca els cotxes de la gent que es queda a xerrar fora de la gent que després doncs, a vegades doncs, està de cresc i, i no era es podrà compaginar aquestes dues coses amb un lloc d'una residència que ha de ser un espai tranquil, poc sorollós, passible, amb zona de lleure, que després doncs, hi hagi un edifici d'aquestes característiques al seu costat. Després també tenim en compte queà el que és a la fàbrica vella, la fàbrica nova, la construcció dels pisos que estan fent a la fàbrica nova, el que hi ha a la plaça Catalunya dels nous edificis que s'estan fent comptarem aproximadament que seran uns 300 habitatges és dir que és una zona prou densa doncs, perquè tinguem en compte abans de fer aquesta construcció si realment aquí és el lloc adient o no és adient després el finançament com en un principi que és 8 milions d'euros la Generalitat aportarà diners no n'aportarà n'aportarà no el Ministeri o no n'aportarà no sobre els allotjaments totalats no no és dir, sí segons es diu l'equip de govern ha buscat, ha fet però a veure, en concret, en concret no hi ha res després eh, un altre tema important és la gestió, com ja s'ha parlat aquí no? quin tipus de gestió volem volem pública, la volem totalment privada la volem que, que la Generalitat se'n faci ús de la gestió veure, són temes prou importants per, per debatre no? i parlant també doncs, de, una mica de la informació que ahir vam estar consultant sobre aquest ple doncs, eh, i que ja ha sortit amb anterior eh, punt el primer punt era doncs, que en, un, en la carpeta del ple de la residència d'aquest avant projecte, hi havien dos fulls que era l'informe tècnic i aleshores nosaltres vam demanar al secretari que ens fes una còpia d'aquells dos fulls com a informe tècnic doncs, per poder doncs, això, no? consultar i mirar i, i reflexionar sobre aquell informe tècnic i se'ns va dir que no se'ns podia donar perquè havia de donar el permís a l'alcalde tot plegat que es va fer una compareixença conforme doncs, Esquerra demanava l'informe tècnic i a hores d'ara doncs, aquest informe tècnic encara no el tenim i eren, són dos fulls no? aleshores eh, creiem doncs, que bé després ahir també amb la carpeta que ens acabem demanant no hi havia tampoc el que és tot el levantproject de tots aquests fulls, se'ns ha fet arribar avui bé, eh, no sabem, no hem vist si hi havia també un informe favorable de l'ACA ja que és una zona d'inundació per tant l'ACA ha de fer un informe favorable no sabem si és o no hi és Tampoc no sabem si el Departament de Política Territorial i Obres Públicas doncs, ha fet també l'informe corresponent. És a que són, són informes que no es pot tirar endavant un projecte no? d'aquest tipus. Aleshores, bé, mmm, volem, la pregunta que fem també és com és que doncs, la nostra sorpresa d'ara és que, a veure, perquè expliquin una mica perquè es deixa damunt la taula aquest punt, que a veure que per nosaltres ja creiem que, que és bo que es deixi, perquè creiem doncs, que s'ha de fer tot aquest dies que hi haurà posteriors per poder parlar amb els diferents grups polítics i ens consensuar al màxim possible doncs, aquest projecte de la residència i per tant doncs volem demanar a veure doncs, els motius de per què s'ha deixat per què es demana que es deixi de damunt la taula Senyor Saldoni Bé Uh, s'han dit moltes coses que segurament diguem-ne, doncs, uh, en tornem a parlar del el primer que tornem a portar aquest punt de l'ordre del dia uh, a sotmetre l'aprovació o a consideració del, del plenari el primer motiu pel qual és sobre la taula doncs, és òbviament perquè han aparegut doncs, moltes, moltes qüestions s'ha volgut parlar de moltes coses que durant segurament tot aquest període doncs, que hem fet referència no hem, no hem abordat i de que doncs, ho haurem de fer ho de fer en posterioritat I si, i si el deixem sobre la taula és justament perquè volem que sigui un projecte de tots és un projecte que no ens implicarà només a nosaltres ni, ni els grups que hi ha en, moments en aquest moments en aquest plenari de l'Ajuntament, per tant, diguem-ne és una cosa que ens implicarà a tots avui, en com de deixar-lo sobre la taula que haguéssim pogut portar-lo, sotmetre la votació, que, que passés el que passés, que tirés endavant d'una forma, tirés endavant d'una altra la senyora Gabriel ja, ja acusava de si volíem aconseguir segons quins titulars o segons quins titulars volien, no, no, la intenció que tenim és de que aquesta residència tiri endavant i de que es pugui construir, i esperem que aquesta residència pugui endavant i que si d'aquí un i mig hi ha un altre equip de govern no pari el projecte i el vulgui canviar i tornar-lo a fer perquè llavors estarem malgastant els recursos de tots plegats i no, i no estarem fent les coses ben fetes, per tant, per això mateix el deixem, el deixem sobre la taula personalment i com el grup ens hauria agradat dir, escolta, ja tirem endavant ja, sometem a votació i els grups que a consciència vostè havia anunciat el seu sentit, del seu vot però la resta doncs, no havien pas anunciat per tant, podia, podia sorgir qualsevol cosa en aquest, aquest plenari i probablement el, el, el punt hagués pogut anar endavant d'una forma o d'una altra però aquesta no és la intenció que hi ha per tant el que volem és eh, si tornar-ne a parlar i tornar a parlar a tot això com vostè s'han dit, diversos grups s'ha fet referència el 2, de, el 2 de febrer del 2009 la primera vegada que tenim una reunió per parlar d'aquest tema des d'aquella de, vegada des d'aquest 2 de febrer que ara no tinc la taxa exacta però com, crec amb la amb la reunió que deia la senyora Gabriel, doncs se fet moltes de parlar-ne, davant projectes que han vist documents, eh, em sorprèn això que diu vostè, de que avui no hi, havia, no, no hi havia projecte a la carpeta, quan també se'ls va manifestar, se'ns va donar una còpia a vostès, ja abans, no d'aquests, sinó dels anteriors, també han tingut còpies per poder-ho mirar, per poder-ho debatre i per poder-ne parlar. Eh, S'han fet dues sessions públiques, per tant, davant projecte, aquest que diuen nou que presentem en aquest moment ja se'n va parlar amb una junta de portaveus eh, ara no recordo exactament el mes posteriorment aquella junta de portaveus es va fer una sessió pública amb tota la gent de Sallent que va voler-hi venir aquí a la sala de plens en el qual es van ensenyar i es va explicar ja aquest nou projecte i posteriorment es va fer la reunió del dia 23 per tant no va aparèixer aquest nou dibuix el dia 23 de desembre sinó que ja portàvem doncs, mesos parlant i s'havia vist i s'havia ensenyat el conjunt de la població el dia que es va fer el retorn de les, les al·legacions per tant eh, les dades o les peces diguem no, no, han sigut, no han sigut tantes, el que també ens doncs, sorprèn és que ara eh, a data d'avui o a data del 23 de desembre que va ser doncs, uh, Esquerra Republicana doncs, principalment surti amb un, amb un possible canvi d'ubicació quan doncs, això en els processos que han ha hagut des del 2 de febrer no s'ha no plantejat fins en aquest moment i ara et podem tornar a plantejar un canvi d'ubicació un canvi d'ubicació òbviament és tornar a començar un gran projecte diferent perquè estem parlant, estaríem parlant d'un nou solar d'un nou enfoc de residència i que la, la feina que doncs, durant tot aquest any probablement no serviria, no serviria de gran cosa perquè està enfocada amb en un estil de gran projecte que va a recuperar l'antiga fàbrica vella d'aquí Sallent i per tant està previst en aquell lloc i en aquell, en aquell tipus d'edificació per tant eh, sí que podem parlar del tema de l'ubicació però segurament llavors eh, estaríem parlant d'una altra cosa de fer uns canvis que en aquests moments diguem-ne l'equip de govern no els tenim plantejats podem, podem començar a parlar de, del que ens agradaria que és el que doncs, eh, entenem que Uh, comentava la senyora, la senyora Gabriel de poder marcar uns acords, uns acords de mínims, uh, escrits o parlats i que puguin entrar doncs, uh, que estiguem tots molt conscients diguem del que, del que anem a fer i per tant uh, agafant això d'aquí sí que és el que creiem doncs, que hem d'anar a parlar en el termini que ens obrim a partir d'ara i que doncs, ens ha de portar a que tots plegats puguem tenir els dubtes resolts Eh, o les incògnites plantejades perquè si no podem resoldre tots els dubtes que s'han plantejat aquí, en les reunions que mantinguem però sí que tinguem els dubtes plantejats i aclarats entre nosaltres de sapiguem en quin punt estem en cada, en cada situació. La senyora Sala parlava d'informes de departaments parlava de determinament del finançament això en aquests moments ja li avancem que no ho podem saber, perquè una, estem un estem un projecte aprovat per poder saber amb què comptarem perquè nosaltres hem d'anar amb un avant projecte aprovat perquè no podem anar dient, de converses hem mantingut moltes però estem algun document aprovat pel conjunt del consistori per poder dir en ferm què anem a voler què volem perquè si avui ens plantegem un canvi d'ubicació de la residència probablement diguem-ne que algunes de les converses que hem mantingut no serviran de gran cosa per tant les coses han d'anar enfocades en una determinació del què volem fer i el què volem fer com a equip de govern ho hem plantejat, ho hem manifestat públicament hem fet accions de participació i és un centre assistencial a l'antiga fàbrica vella i que en l'últim avantprojecte doncs, comporta els 90 escats llits que tenen, els 20 allotjaments totalats i la part de centre de dia. Això és el que, anem, el que, el que es, proporta, es proposarà d'aprovar. I llavors això hem de mirar com ho farem o quines opcions tenim sobre la taula de poder-ho fer i que eh, m'imagino que la senyora també és conscient de que no podrem definir abans d'aprovar projecte, com serà la gestió, com funcionarà, eh, els treballadors quin règim tindran o de tenir, tot això no ho podem definir, però probablement si doncs, eh, sí sí el, sí el fet de que en puguem parlar, de que puguem plantejar-nos coses de blanc sobre negre, de dir eh, el que ens agradaria, tots plegats, sapiguem el que ens uneix o el que ens, o el que ens separa, ens pot portar a que puguem tindre un projecte més consensuat, més parlat i que esperem doncs que pugui ser més eh, compartit per tots plegats de la terra endavant, doncs molt millor. I eh, amb tota la humilitat de, del món, eh, el deixem sobre la taula, no volem forçar cap mena de votació per veure com es posiciona ningú, perquè creiem diguem que no seria positiu pel projecte sobretot, no seria positiu per la residència i no seria positiu, diguem-ne, pels, eh, pels propers anys que vindran aquí. Per tant, aquesta és la, la voluntat pel que deixem sobre la taula i, i espero doncs, que durant el període que ens obrim a partir d'ara, doncs, sigui, sigui profitós i, òbviament, nosaltres també doncs, estem d'acord en deixar-lo sobre la taula. Bé, donades totes les explicacions del de, de, fet de si es deixava una sobre la taula en tot cas procediria a fer la votació Vots a favor? Sí, un moment sisplau jo voldria demanar veure, perquè el senyor Saldoni ens, ens ha respost dient que no tenen els informes dels, dels diferents departaments la senyora Sala si no he entès malament ha demanat a veure si hi havia els informes de l'agència catalana de l'aigua i l'informe de, de, de, del, del departament d'urbanisme de política territorial i obres públiques per saber si, si allà es podia construir aquestes residències que no els hem vist aquests, aquests informes més carrer. Mm, la no ha dit si, si, si acció social i ciutadania no he, com que no els hem vist, per això ho demanem. A més a més, no sabem si ha anat als diferents departaments i sabem res de tot això. Per tant vai dir mm, Ara es deixo sobre la taula doncs justament perquè les coses s'han fet malament i no hi ha informació i perquè sabiu que avui no, so, no s' aprovaria. Senyora Arees, Bona nit a tothom en resposta a les coses que es fan malament la comissió informativa que vostè senyora Meia Cortés no hi era, sí que hi era per la motius senyor... personals, perdoni és la... de les poques Perdó, comissions informatives que no és les... senyora Cortés eh... ho dic perquè com que vaig, eh, es va comentar i precisament va ser reiterat per una petició eh, que va formular la senyora P, eh, el senyor Pilar Sala es va definir que aquest avantprojecte tenia un caràcter administratiu i que era el primer pas, o l'iniciació, i que es podia modificar. O sigui, els projectes a executar després de l'aprovació definitiva d'aquest avantprojecte, o projecte bàsic, o d'execució, etc., s'hauran d'adaptar a les disposicions que marca l'informe de l'ACA, però un cop aprovat, el projecte ha enviat a les administracions perquè es pronunciï al respecte. Evidentment, si es deixa sobre la taula, no en tindrem l'oportunitat d'aprovar-ho, enviar-ho a l'ACA perquè digui el seu informe si és favorable o no és favorable. Tenim un informe que sí que hi havia un informe desfavorable condicionat de l'anterior projecte però que tampoc es va fer l'aprovació evidentment era una proposta de si es presentava d'aquesta forma les seves intencions per part de l'administració que era l'ACA també es va dir i es va redefinir l'article 21.3 que es van anotar tots els regidors i que jo vaig fer esment en aquestes informatives que el ROAS en l'article 21.3 diu que aquest projecte no revesteix caràcter executiu i quan dic executiu és quan s'han de demanar els preceptius informes a les administracions que seran vinculants i seran decisius per l'execució i per l'aprovació del mateix i tan sols té efectes administratius interns o quan calgui interadministratius per fer una memòria valorada una intenció de fets en el que es pugui per exemple en el cas que es demani la subvenció i ens demanin un avantprojecte aprovat on hi hagi una memòria valorada això serviria com a document administratiu per poder fer aquesta gestió i res més, només era aclarir doncs, que no hi ha l'informe de l'ACA perquè aquest informe de l'ACA és posterior si s'hagués aprovat i s'hagués portat al punt per l'aprovació d'aquest avantprojecte gràcies Bé, doncs aclarit tots els extrems eh, procediríem a la votació Vots a favor? Vots en compte de cap extensió? Doncs queda aprovat per unanimitat deixar lo sobre la taula i passem al següent punt d'hora de del dia que és seguiment i control senyor secretari en l'apartat de seguiment i control hi ha quatre decres de l'alcaldia que, que donar compte referents a personal en el primer cas es tracta de la contestació de dues persones en els plenes d'ocupació el número 652 el número 649 se trata de el nomenamiento como funcionario de dos agentes de policía que han superado el curso en la Escuela de Policía que estaban como funcionarios en prácticas como funcionarios interins y el tercer el tercer decreto y el cuarto son el de la contratación de personal para sustitución en en la Residencia d'Aves. Alguna qüestió sobre això? No? Procedirem al següent punt de l'hora del dia, que és pregs i preguntes. Abans d'entrar, que no s'ha entrat cap per escrit, em van quedar dues preguntes pendents de contestar l'anterior ple. Senyora Arenes? Sí, bona nit novament. Eh, va quedar pendent de l'anterior ple eh, una pregunta d'Esquerra Republicana en referència als camins que hi havien Bueno, S'havien detectat uns abocaments de runes i cablejat, etc, etc, amb alguns camins que, que exactament no es va dir quins camins. Uh, vaig estar parlant a, amb el personal de l'Ajuntament donc per poder fer una visita i, un, i anar mirant aquests camins a veure si es detectava concretament aquests abocaments perquè si realment eren bastant... Eh, eren considerables doncs, es, es tindrien que veure, no? perquè estem fent una revisió i un inventari de tots els camins i estem constantment doncs, fent, fent sortides però bueno, vam decidir i es va demanar directament al personal de l'Ajuntament doncs, que es posés en contacte amb la persona que havia fet la reclamació per part d'Esquerra Republicana així es ho va fer i manifestament em va comunicar que era concretament el camí de eh, Fussimanya un dels que es veia perfectament era visible i es podia veure perfectament hem fet unes fotografies que es veu perfectament doncs, la realitat d'aquesta denúncia que es va fer a l'anterior plenari clar eh, saber qui, qui ha fet realment aquest abocament és difícil si, eh, bueno, manifestem públicament i ja aprofitant que en el plenari s'ha portat aquest punt com a contesta a la denúncia d'Esquerra Republicana si algú té coneixement d'haver vist algú que feia aquests abocaments justament el lloc és per lo que tinc entès el revolt de la Riera just aquí hi ha un tubo coerrogat i és un pas una mica estret i passat també a la granja de, del Solar o sigui que si algú en sap d'alguna empresa o d'algú que hagi pogut tirar aquestes runes de forma incontrolada en aquests camins doncs aquest Ajuntament estem, estem oberts a rebre eh, tota la informació que tinguem al màxim si més no farem les queixes farem obri l'expedient i farem tot el tràmit que correspon i que puguem fer evidentment amb, amb les funcions que tingui l'Ajuntament i l'equip de govern en, en aquest cas també si estem molt agraïts de totes aquestes denúncies perquè constatem doncs, eh, males fes per part de les persones o d'entitats o d'empreses que puguin tirar runes incontrolades en els camins, que estem fent una gran tasca perquè aquests camins quedin bé i ara estem fent el manteniment dels mateixos i ens sap greu doncs, que hi hagi gent doncs, que faci aquesta, aquestes coses. I res més si la senyora Mireia Cortés en representació d'Esquerra Republicana perdó, eh, vol fer alguna manifestació més alguna queixa més, estem oberts a totes les que vulgui fer i més perquè entenem que és la informació que ens aporta és molt important i així ens poden posar fil a l'agulla moltes gràcies i també mm, bueno, ja reiterant plans anteriors perquè no és del ple anterior sinó que en el ple anterior es va dir que hi havia una pregunta que va quedar pendent que no es va contestar en el ple del mes de, de desembre i que era una pregunta que havia fet el senyor Manel Vents en referència a l'antena i allò de les polèmiques eh, eh, antenes del, del TRAC de telèfons rurals d'accés celular i que si sí, ja sabíem alguna cosa de com estava aquest tema perquè sabia, eh, hi havia la sentència i però hi havia problemes amb aquestes dues antenes de TRAC que quedaven una mica doncs, eh, en funció del tràmit administratiu i jurídic que s'estava estava fent. El senyor, en el ple d'octubre que va, fer, va manifestar per primer cop aquesta preocupació el senyor Manuel vents, el senyor Fernández, el secretari, en aquell moment, va fer una petita explicació i allà va dir que sobre la, el trac i la telefonia el, els havien deixat lliure fa mesos perquè i hi ha un ordre ministerial això ja ho va posar manifest el senyor Manel Vents en representació del el Partit dels Solistes de Catalunya i l'últim moviment que es diu que s'està preparant en aquell moment era la sol·licitud al jutjat per dir el dia de desmantellament tot i que aquesta mateixa setmana ens referim al dia 9 d'octubre han fet un últim intent vers telefònica per si aquestes banyes que són les antenes que quedaven pendent, encara donen servei si aquest és pel TRAC i en tot cas que jo ho havien hagut de retirar fa mesos segons aquesta eh, ordre ministerial. Així mateix, com, es, eh, com que preveu que no se'ls contestarà tampoc aquest últim requeriment, esperen que en dues o tres setmanes es pugui preparar ja la sol·licitud d'autorització d'entrada al domicili per realitzar el desmantellament. Bé, davant d'aquesta contesta del temps recorregut i que l'anterior plenari es va demanar novament com estava aquesta situació, doncs eh, intentaré explicar doncs, eh, una mica com està. Uh, aprovat amb caràcter definitiu els pressupostos presentats per l'empresa d'excavadores vila, vila i per l'enginyer tècnic de comunicacions al Rodríguez Mezana per portar a terme l'execució subsidiària. Subsidiària vol dir, doncs, que ja que no, no responen, doncs, fer aquesta execució per part de l'Ajuntament. Uh, del total de la instal·lació base de Telefònica Mòbil ubicada al carrer Mestre Vila amb de la Societat Telefònica mòbils Espanya SEA i de conformitat amb el següent, es va demanar a Telefònica Mòbil que en el termini de 10 dies des de la recepció d'aquest acord comuniqui per escrit a l'Ajuntament de Sallent el consentiment, entrada a les instal·lacions per portar a terme l'execució subsidiària de, referent a aquesta antena es demanarà al jutjat que autoritzi l'entrada a la finca per portar a terme els treballs esmenats anteriorment després d'aquests deu dies transcorreguts no va haver-hi contesta per part de la Telefònica mòbils d'Espanya i no va comunicar a l'Ajuntament el consentiment d'entrada a les instal·lacions per portar a terme aquesta execució el total de l'instal·lació de la base mòbil ubicada al carrer no va ser realitzada perquè al no contestar no es va poder fer aquesta execució. Però posteriorment, i amb data a eh, d'octubre del 2009, es va enviar l'escrita telefònica el qual tampoc va contestar. O sigui, paral·lelament es va enviar l'escrit on allà se'ls explica evidentment el tema de la sentència, el perquè de l'execució subsidiària i eh, que havia, havia d'haver quedat lliure abans del 31 de desembre del 2008 segons la sentència, eh, la resolució del 22 de maig del 2008 del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç. Per tots els motius exposats es demana també a Telefonia Mòbils que ens informin en un termini de 5 dies si les dues antenes eh, unidireccionals es destinen o no a donar cobertura a aquests tracts. i si aquestes han quedat lliures del servei que prestaven. A nivell informatiu i perquè aquesta era la posició sempre de telefonia referent a aquestes dues banyes que quedaven pendents. En data 13 d'octubre, a rep del jutjat contenciós administratiu número 15, a la interposició del recurs contenciós administratiu, bueno, el que correspon, presentat per telefònica mòbils contra l'acord de la Junta de Govern d'aquest Ajuntament del 2 de juny del 2009, abans esmenat amb la carta, on l'Ajuntament remet l'expedient administratiu al jutjat i simultàniament presenta unes al·legacions prèvies demanant la inadmissibilitat del recurs presentat atès que es considera una qüestió de cosa jutjada, o sigui eh, presenten al·legacions però entenen que no es poden perquè és una cosa jutjada, aquesta és la posició referent eh, en aquest punt i en data hi ha últim que és l'últim que ja eh, correspon a tot aquest procediment, Ferragós i com veieu eh, es pot complicar però em sembla que eh, també es complicarà més, però bueno ara ja en 22 de desembre es rep a l'Ajuntament diligència d'ordenació del jutjat comunicant l'escrit presentat per telefònica contra les al·legacions prèvies presentades per l'Ajuntament manifestant que el que impugnen és l'acord del dia 2 aprovació definitiva suicidària i hores d'ara estem a l'espera de la resolució judicial on ha de resoldre si admet el recurs a tràmit o no o sigui un altre procés esperem que aquest sigui el penúltim o si més no l'últim i a mesura que tinguem alguna resposta més contundent al respecte no tenim cap inconvenient en fer-ho esment en qualsevol dels plenaris que pertoqui en aquell moment. Moltes gràcies. Bé, alguna pregunta més? Senyora Nojosa. Sí, eh, si no estic confós, la senyora regidora Ampar Arenas casualment també li toca quasi bé, contestar totes les preguntes dels plens és casual perquè quasi bé, és vostè la l'ha de contestar pel, pel que li toca al seu ara jo li vaig fer una pregunta en el ple anterior que va ser que la terra del camp de futbol que s'ha tret que què s'havia fet vostè, vostè va dir que faria la gestió pertinent perquè era una empresa a la que gestionava aquest tema li vaig dir perquè a mi em semblava que era interessant sapigué una terra que sota el meu punt de vista és compost vol dir que és una terra que té un valor eh, espero que el proper ple contesti a la pregunta una altra pregunta ja mm, ha bueno, un interès de sàpiguer com està la gestió de l'ampliació de Tradivarius perquè vam estar parlant en l'elaboració del POM sobre que Tradivarius volia ampliar l'empresa i que estava fer gestions eh, possiblement amb la Fundació Antònia Soler o el patronat de Cabrianes, d'uns terrenys que tenia. No sé si el senyor alcalde com a president del patronat sap com està aquesta gestió, perquè sembla que, bueno, de moment... Nosaltres tenim la preocupació en com està la gestió. Semblava que els vins Cabrina van donar el vistiplau a que es venen eh, vendre aquestes terres al Tradivarius i no sabem com està el tema. Deman al senyor alcalde que si sap alguna cosa i la pot explicar, pues, també estaria bé. Després ja ha dir que eh, tenim notícies... això no sé si ha de seixint o no que la tanca que la tanca que del perímetre del poblat del Alculló hi ha una tanca que no sé si ho sabeu que està està tallada. Vull dir que pot entrar qui vulgui. Deixo informacions de hora de Radio Macuto jo no puc dir ara el nom. És que és cert. El Radio Macuto és cert, o sigui, no és que sigui mentida, perquè he mirat aviat si era cert abans de proposar aquí perquè si no, malament i està tallada i doncs, bueno, llavors ho comuniquem perquè això ho podíem haver fet eh, abans també, això que diem que, bueno, que portem preguntes aquí a millor som oportunistes però no hem pogut perquè precisament aquesta tarda l'han confirmat que sí que és veritat per tant ho dic també això perquè no se'ns digui que som oportunistes <ríe> no passa res, eh senyor Mal malalvens no t'enfadis, perquè ja saps que tu i jo no ens enfadem de tant en tant també fem alguns acords que són interessants el tema de la revista de la Casa de la Vila que també volem saber si si ja està repartida per tot el poble o hi ha algun sector que encara s'està repartint i després jo volia fer notícies que tinc sobre el tema aquest d'aquests ronans que es tinen els camins sembla ser al camí de la Forca també passa una cosa semblant aviam. sembla ser que s'arreglen camins i això és el que s'hauria d'explicar i generalment aquests camins que tenen fang i no es pavimenten es tiren gravilla sembla ser que s'està tirant una gravilla que són runants ronans mmm, desfets no? o sigui, que hi han restos de plàstics, de cables de, de construcció i tal De llavors Evident, si és que alguna empresa està tirant aquest, aquest tipus de material més barat quan potser ens hauríem de tirar gravilla dic jo, no sé i ens està enganyat a l'Ajuntament perquè el camí de les forques sembla ser que també s'ha tirat aquest tipus de material i bueno, hi ha restes d'obres triturat en forma de gravilla que no es gravilla hi ha restes de plàstic, metalls hi ha una mica tot això això caldria mirar-ho eh? i el camí de les forques els veu que també es fa això i bueno, res més part, és... alguna qüestió per part de la cu, CUP sí, aviam en relació al ple de febrer el ple de febrer pertocaria que fos el segon divendres de cada mes, com són sempre els plens ordinaris i resulta que el segon divendres de mes és divendres de Carnaval i la CUP van fer un correu a tots els regidors perquè la informativa, la veritat és que se'ns va passar, com que hem acabar discutits pel tema de la residència, que si arribo a saber tot el discurs del senyor Saldoni, no sé, no m'enfado tant, perquè avui, si l'haguéssiu escoltat parlant el dilluns, no té res a veure del to que ha tingut avui. Eh? En qualsevol cas, vaig arribar a casa, vaig fer un correu vaig dir, el ple de mes de febrer és divendres de Carnaval i per tant entenc que com sempre es procedeix a fer quan hi ha una festivitat important al municipi com és festa major i en ramades, es modifica la data. Però sota que vaig rebre un correu del senyor alcalde dient que la data es mantenia. De tots és sabut, doncs, que hi alguns que celebrem especialment carnavals i d'altres que celebren especialment altres festivitats en qualsevol cas, de la mateixa manera que nosaltres hem respectat quan s'han canviat dates de plens coincidint doncs, amb, amb, amb festes religioses entendríem doncs que es respectés també la festa pagana i ens sembla doncs, que, que pel que suposa el carnaval a Sallent no s'escau que els regidors estiguin fent un ple mentre la gent està sortint al carrer celebrant la festa ho dic pel tema de que cada vegada ens allunyem més de la ciutadania ja és per allunyar-nos en definitivament un cop dit això i, i a veure si arrenco també un compromís de bones paraules de l'equip de govern perquè sembla que en el plenari es doten de bones intencions i com que ens parlen tan diferent de quan ens parlen a porta tancada fem la petició de que se'ns tingui en compte i se'ns informi dels projectes que es demanaran amb les noves subvencions popularment conegudes com a Plan Zapatero no? en, en vam parlar un dia, no n'hem tornat a parlar i nosaltres ens agradaria saber què penseu demanar tenim propostes a fer i per tant ens, ens agradaria que us comprometéssiu públicament a que escoltareu les propostes de la CUP i en tercer, per a, en tercer lloc i per acabar també una pregunta que jo no recordo si fa dos plenaris que la vam fer diria que dos, eh, relativa als abocaments que semblava que s'estaven produint també al solar del que abans era l'empresa Paexba si teníeu coneixement de qui estava fent els abocaments si aquests abocaments era legal que s'estiguessin fent i no puc precisar la data perquè la veritat és que jo diria que fa dos plenaris però no, no ho puc assegurar gràcies Alguna pregunta, alguna qüestió per part del grup socialista senyor Manuel Vens Sí, però voldria complementar una mica la informació de l'últim ple crec que va ser l'últim ple, sí amb el crèdit d'un milió d'euros que vam demanar pel senyor Serra regidor d'Hisenda el tema de demanar un crèdit de 15 anys o de 20 anys la diferència, que ell va dir, bueno, si la diferència és molt poca perquè amb aquest tipus d'interès doncs, no anem enlloc i només voldria aclarir una cosa no? si el tipus d'interès és un 2,5% que és més o menys el que pertoca de 10 a 15 anys en 71.000 euros que hem de pagar d'interessos de més, més o menys eh? Però si aquest tipus d'interès ens en va al 5 o 6%, que és el que té que ser d'aquí dos o tres anys, perquè pensem que ha demanat un crèdit a 15 anys, la diferència ja és de 186.000 euros. Llavors, no és el mateix demanar-lo 10 o 15 anys perquè no sabem el futur del tipus d'interès, no? Llavors, simplement era dir, com que ell va fer un comentari, va dir, bueno, és que són tres duros i tal, per la diferència que hi ha, no, no, no. Vull dir, és una cosa que s'ha de pensar molt, molt bé abans de demanar crèdit de 10 a 15 anys i ja vull dir l'últim ple, és bo perquè ens permet pagar poc ara i estem en uns anys de crisi però és dolent perquè ens penalitza molt el tipus d'interès i que s'ha de tenir en compte l'hora de demanar altres crèdits que creiem que 15 anys és una exageració Una intervenció per part de l'Esquerra Republicana senyora Cortés Sí, a veure nosaltres tenim diverses intervencions, una és la que se'ns ha contestat abans que és la dels camins, de tota aquesta runa dels camins que em sorprèn ens sorprèn moltíssim que va ser una pregunta que vam fer en el ple anterior i fins al dilluns d'aquesta setmana no es van posar en contacte amb nosaltres per demanar-nos a, a veure vaja aquests camins quins eren a més a més bueno, és que no, no es havia mirat absolutament res llavors clar, nosaltres vam, de, vam posar tots uns, un, un, sobre la taula uns camins i com ho bé ha dit el senyor Hinojosa eh, a veure a si el que és l'encarregat o el que sigui de, de, de, de medi ambient se'n preocupés una mica se n'adonaria que pels camins de Sallana estan passant coses i en aquest camí que deia el senyor Inojosa de les Forques doncs a davant de, de, de la casa dels Sallarers un trosset més enllà doncs en allà s'hi han tirat tot un seguit d'abocaments, jo he parlat amb els forestals i els forestals m'han confirmat de que Tutxana sí que se'n pot tirar amb els camins Runa no se'n pot tirar i allà, justament allà al Mas de Sant Pere el que s'ha fet ha sigut tirar-lo a sota i llavors tirar terra a sobre perquè així d'aquesta manera no es veu no sé qui ha fet aquesta obra algú, algú la deu haver fet aquesta obra perquè clar, tirar tutxana tirar runa tirar de tot, cables ara tots els cables estan ja de cara amunt com si fossin antenes, tirar cables, tirar papers tirar plàstics, tirar samarretes, tirar draps i a sobre tirar-hi tirar eh, terra doncs és per tapar alguna cosa algú deu haver fet aquesta obra, no sé qui l'ha fe aquesta obra però algú la deu haver fet més carrer res doncs, perquè es controli tot això el que he dit de la tanca del Cogulló doncs aquesta tanca del Cogulló fa més de dos anys que està, que està trencada dir, si han fet molts viatges allà al Cogulló jo pensava que l'equip de govern se n'havien adonat que, bueno, vaig pensar que estava fet voluntàriament no? perquè fa més de dos anys que, està, que hi ha la tanca trencada i sempre he pensat doncs, de que era un fet voluntari de que, de que estigués obert per allà, perquè els que anem una mica a caminar, veiem sempre. Per altra banda, eh, del ple anterior van quedar preguntes a l'aire, han quedat preguntes per contestar, perquè hi havia una sentència que vam demanar que se'ns expliqués i no se'ns ha, no se ha explicat tampoc i avui tampoc no ha sortit vull dir, bueno, suposo que algun dia s'explicarà en aquest plenari avui no sé qui l'ha d'explicar suposo el seu secretari o no sé qui però la sentència torna una altra vegada sense, sense cap mena de tipus d'explicacions no sabem per què mm, tenim una instància per contestar des del mes de setembre que tampoc se'ns ha contestat i bueno espero que se'ns contestarà algun dia acabat? Sí, molt bé eh, en tot cas eh, passarem a donar les paraules de, de les diferents qüestions que han sortit però sí que hi ha hagut el tema de l'ampliació d'Estradi i com que és un tema del patronat, en aquests moments l'ampliació d'Estradi de, Varios està amb el patronat, Antoni Soler amb, amb el tema de fer l'opció de compra una opció de compra que això està condicionada a que si aquest possible desenvolupament i aquest creixement es pugui portar a terme vol dir que l'opció de compra és de dir, bueno, nosaltres necessitem fer això, perquè després s'haurà de fer doncs, tota la tramitació urbanística corresponent i passant doncs, tots els tràmits que s'haiguin de fer i en aquests moments l'opció de compra encara no està assignada perquè doncs falta alguns petits detalls, i cert que es va passar per una assemblea doncs, de veïns de, de Cabrianes i que també doncs, per part de l'AMPA la del, del col·legi, doncs també que són el, la resta de, de vocals que formen part de del patronat i que en aquests moments estem ja dir que a l'espera o per poder concretar aquesta opció de compra que pugué permetre eh, doncs, fet iniciar tota la tramitació que corresponqui. Respecte amb el tema de la sentència que s'expliqués, em sembla que es va donar còpia a tots els grups municipals d'aquesta sentència i en tot cas les ordres que es van donar és que es, donés, que es fes còpia, si no es va alguna la rebuda no hi ha inconvenient a tornar-la a remetre i en tot cas pregaria al senyor secretari que em prengués nota i aquesta instància vostè que diu del mes de setembre si pugui ser una mica més explícita potser... ja hem entrat a una altra instància ah, demanant que se'ns contesti vale, sí, ja, ja, podria ser que s'hagués espapelat o que d'això en tot cas ja se li contestarà bé, en tot cas hi ha ja, ja, no, algunes qüestions que, que han sortit, com el del tema de la terra del camp de futbol eh, anterior eh, el del tanque al o eh, la casa de la Vila en tot cas procediria a donar la paraula a la senyora Ana Fernández Sí, hola, bona nit i feliç any a tothom uh, la, la revista de la Casa de la Vila uh, va ser entregada el dia 22 de desembre la intenció era haver-la entregat uh, a, totes, a totes les cases probablement molt abans però hem tingut inconvenients climàtics que vostè sap com neu, pluges i demés dies de festa entre mig i si no tinc malentès, avui pràcticament es quedava ja repartida en tot cas quedaria aquest cap de setmana també hi ha el compromís de que s'acabi aquest cap de setmana si no s'ha entregat ha estat pràcticament per, per temes climàtics gràcies senyora Arenas els temes que hi ha hagut de carrers i dels abocaments a l'empresa Paxba sí Um, referent a les preguntes que um, no s'han contestat i que sí que cert que es van fer en l'anterior plenari i aquest del PEX, que ja ho miraré però en el d'octubre no perquè l'ha estat revisat i no, no hi consta aquesta pregunta uh, contestaré en tot cas el, el tema de la grava i dels abocaments que es fan als camins. El senyor Nejo ha fet esment també del camí de les forques i d'aquesta gravilla a veure, el camí de les forques quan es van fer els camins estira una gravilla a més a més eh, precisament el camí de les Forques junt amb altres eh, camins estaven subvencionats part de, del cost per quilometratge i es, va, es van verificar fa pocs mesos per part del responsable de la Diputació d'acord amb aquesta subvenció que van, van acompanyats amb els tècnics i jo, jo mateixa per veure i certificar que la grava, tant com la restauració d'aquests camins, s'han fet d'acord amb les prescripcions que marcava la mateixa subvenció i que ens donés el certificat d'identitat per la mateixa. Vull dir Això es va fer i en aquell moment no es va detectar, es va fer tota aquesta revisió. Segurament que pot haver coincidit amb alguna rasa o amb alguna obra que s'ha fet en el carimí de les forques que revisarem amb les empreses que han executat i que han fet aquestes obres que eh, filarem prim si en aquest camí de les forques hi ha una, una, un abocament que després s'hi ha tirat terra sobre evidentment que eh, és difícil no de detectar a simple vista però sí que parlarem d'acord amb la denúncia que també i contestant el fil de la, de la denúncia també del camí de les forques per part d'Esquerra Republicana parlarem amb aquestes empreses per veure exactament quins són aquests abocaments si aquests abocaments corresponen a aquest tipus de de, de materials que evidentment doncs, no, no és correcte després eh, camins i em sembla que no em deixo si em deixo alguna pregunta doncs m'ho reiteren però em sembla que és aquesta la contesta i el perquè no es va trucar fins dilluns doncs perquè el ple del desembre va ser el 18 i els, les persones responsables estaven de vacances conjuntament amb la regidora vam tornar al dia 4 i el primer dia que vam tornar ja havíem fet una prèvia que jo, ja ho he comentat abans de que havíem fet un vol pels camins i que no detectàvem perquè són uns 500 metres concretament les zones que s'han detectat i era difícil amb tots els camins que tenim doncs saber quin era exactament aquest camí i fins al dia 4 que no em vaig incorporar doncs no es va fer la petició formal per poder contestar evidentment en aquest plenari i simplement doncs, és donar aquestes petites explicacions gràcies Bé, en toques senyor Soldani Sí, dos, dos coses el tema del, del Pla Zapatero, comentava la senyora Gabriel Vem una reunió i marcar o vam manifestar la intenció inicial que tenia el grup de Convergència i Unió que estàvem disposats a parlar-ne des d'aquell dia tampoc no, no se'ns ha fet arribar Diguem ni cap eh, suggeriment de dir escolta, penseu amb això o penseu en l'altre eh, però en tornarem a parlar abans no, abans no es torni a enviar i ho ja convocarem nosaltres per poder lo posar sobre la taula això també, també, també tenim les coses més madurades, diguem-ne, del, del dia d'aquella reunió, les coses estan més avançades i per tant, doncs, eh, se'n pot parlar amb més, més coneixement de causa i en referència al tema del ple, del ple del mes de febrer que el senyor alcalde va comentar que inicialment no s'havia plantejat canviar-lo, eh, és cert perquè el a mi plantejar canviar el plenari del dia d'avui perquè era just després de les, de les festes de de la festa de Nadal i en una reunió concretament bàsic amb Esquerra Republicana que d'una forma molt, molt forta va dir que no, no, que no es canviessin els plens que, que d'això per tant diguem-ne vam dir que no teníem plejat canviar-lo perquè avui pel personal de la casa també no els anava massa bé poder preparar tota la documentació per la informativa que havia de ser el dia 4 i va anar, va anar tot molt just i per tant ens han quedat algunes coses també al tinta i per això no es va avançar ara bé, per nosaltres no hi ha cap problema en modificar el ple, el ple de febrer pel, pel motiu del carnaval i si la resta de grups diguem no hi tenen cap inconvenient nosaltres no, no hi tindríem no hi tindríem Bé, en tot cas, eh, ja ha fet el tema per exemple, preguntes... Un moment, senyor alcalde. Sí, senyor a veure, que sembla potser. que aquí la culpa de que no es canvia el ples amb a que sigui d'Esquerra Republicana. A veure, els plens en el mes de juliol del 2007 es va votar que serien amb una data concreta. Eh, canviar les dates perquè sí no té sentit, tal com se'ns proposava de canviar aquesta data perquè veníem de vacances. A veure, tothom s'ha incorporat tothom està treballant. Avui no venim de vacances estem treballant tots. Ara Aquí a Sallent hi ha tres festes importants, una és la festa major, l'altra són les enramades que cal per corpus i l'altra és el carnaval. Per la festa major es canvia la data del ple, per, per les enramades es canvia la data del ple i considerem que si el carnaval és festa del poble, és una de les tres festes més importants d'aquest poble, doncs evidentment que si aquell dia a Sallent hi ha festa, lo lògic, eh, lo de sentit comú, és que el dia es canvi igual que es canvia la data per l'enremades igual que es canvia la data per la festa major I, i, i Esquerra Republicana va dir que no es canviessin els plens perquè sí no perquè hi hagués, no perquè hi hagués una festa ara perquè l'endemà tenim mandra perquè hem tingut unes vacances home, la veritat això sí que és i el que li volia dir també el al senyor alcalde és que nosaltres demanem que en el proper ple plau, s'expliqui la sentència que va quedar aquí sobre de la taula que no s'ha explicat mai i volem saber que, quins són els passos a seguir ara per part de l'Ajuntament després d'aquesta sentència només demanem això és que l'hem demanat tres vegades no se'ns ha explicat no sé si els altres grups ja la tenen la sentència perquè l'han demanada ja no sé quantes vegades i tampoc se'ls hi ha donat nosaltres de, la, la tenim perquè l'hem demanada expressament però és que nosaltres volem que se'ns expliqui perquè no sabem què diu i volem saber què ha de fer l'Ajuntament a partir d'ara com d'altres sentències han explicat en aquí, doncs aquesta també. Només demanem això i que en el proper ple ens expliqui i digui quins passos ha de seguir l'ajuntament. Gràcies. Sr. Soldani. Sí, només en referència a això, diguem-ne no hem que no, no, no tenim cap problema amb canviar-lo i també no és perquè avui ningú li fes mandra fer, fer el plenari sinó que eh, comportava que el dia 4 s'havien de fer les informatives i per tant vos vostè perfectament en els dies en què estem i abans ha dit extensivament en diverses ocasions que fins i tot diguem doncs, no hi ha hagut temps de, de gent per reunir-se per parlar determinats temes per això es va plantejar per funcionalitat eh, canviar el ple d'avui a la setmana següent a vostè no li va semblar correcte i no el vem canviar el ple, el ple de febrer, vam contestar inicialment de dir que no estava previst canviar-lo i per això, diguem-ne, avui manifestem que no tenim cap problema per canviar el plenari per la setmana següent i si la resta de grups ningú no té cap inconvenient, doncs el senyor alcalde, que és qui té la facultat per convocar-lo ho convocarà la setmana següent segurament Molt bé, doncs vinga, sense més temes a tractar, doncs ens donem acabat pel ple, si que la sessió i si el del públic assistent, algú vol intervenir amb alguna qüestió no? Doncs, molt bé, moltes gràcies i bona nit.